то він знайшов собі подвиг. Останні гроші на Чорнобиль та на вірменський землетрус переказав. Ну, а сам потім на хліб позичав. Звична річ. А де в Чорнобилі свої двадцять копійок, наш пташечка таке залишив. Партизани в поселах, людей агітував, зміст зніматися, зона, казав, кожного настигне. Добалакався, аж поки сам до тої зони мозком не прикипів. Знайшов собі в самій Прип'яті Діло для патріота. Вертався в редакцію, ну чисто тобі Павка Корчагін, що в узкоколійку проклав. Збуджений, аж щасливий, що знайшов себе. Очі блищать, як у наркомана, руками повітря так і ріже, словами так і січе. І владі нарешті перестав вірити. Не би та зона його протверзила. Запитували, чи багато йому платять. То він аж вибухнув, як той реактор. П'явки кричить, паразити, вам аби вигода, нічого святого не зберегли. А подумав би сіромаха дурноверха, де ті гроші, де вигода, коли гонорарів з року в рік ніхто в редакції не бачив. Хіба ти святим духом живеш? Друкарка за свій труд вимагає платню, бо шанує себе, а журналіст, письменник, кому без нього світу нема? Бидло, бидлом, і голосу за себе не подасть. Сороб'язливий, совісливий, куди, там бо патріот, геть москалів з українських тюрем. Йому що, 33-й рік? Що 99-й, він однаково багатий. Води та вітру по саму зав'язку. А за те незалежність, демократія. Що хочеш, кажи, хоч ви й на місяць, навіть у психушку тебе навряд чи сховають. Ну, хіба що на болючий мозоль якогось пупа землі наступиш, то в ліфті тебе або на порозі квартири трьома пострілами покладуть. Так це ж смерть яка, і швидко, і витко. А мертвих у нас люблять. Ну, недовго. Та поперла хоча б. Це ж видовище яке, театр. Тим-то, мабуть, пташечка з усіх похоронів аж заціпенілий приходив. Наслухається було фарисейських промов, встане блідий, як рейде, здається, сам отут -от помре. Так переживав от елицедійство. То чого спитати, як у тебе серце близько, на ту ганебен ходити. Взагалі, дурний він був і в тому, що всіх жалів. От усіх йому жаль, а себе ні. Вже після свого дурноголового Чорнобиля, як хворіти тяжко почав, ледве ноги переставляє, а на край світу до когось в лікарню їде, провідувати. Їсти везе, бо, каже, там не годують, а в тебе самого є, що їсти. Дуже сумніваюся, бо й у мене холодильник порожній, як бубан раз якось подзвонили у редакцію з депо тролейбусного. «Пташечка, я у вас такий?» Ми нашурошилися. «Бу! То забирайте, як ваш, зомлі у транспорті, а швидку викликати не дає». «От такої!» «А чого ти в спеку випхався зі своїми братськими торбами?» «Спитайте». Бо він, бач, серцем прикипів до хлопчини сироти, з яким в одній палаті лежав. Кажуть, честь ходить без галасу. Пташечка... І не те, щоб розводився про свої чесноти, а втім, відкрита душа, бувало, що й пожалісться з пересердя. Як же це, зарплати не буде? То хоч позичити хтось гривень десять, бо мені сироту нічим провідати. Ну і ж скажи після цього, що не жебрак. Та хоч би для себе просив, а то все йому чуже горе дихати не давало. Порізали вже його хірурги, уздовжив поперек, живого місця на ньому не було, здавалося, з наркозу й не виходив. Признався раз, що після свого Чорнобиля спати зовсім перестав. Голова весь час як казан чавунний і в вухах гуде, мов на космодромі. Та то ще нічого, коли б ще корчі, не почали його хапати. Приплугавниця в редакцію, обличчя від ліків набрякли, а він ще й жартує, зуби сказить, мов дурнуватий. Ні, я порівняно з іншими ще нічого. В домовині лежатиму, скажуть, от зараза зберігся. Кривно йому було, як інвалідність давали. «Все достеменно знаю. Хлопці з ним молоді разом на лікарську комісію пішли, то чув один одного питає. Ти кави багато випив? Шість ложок і чефір. На цифру вийшов гіпертонія. Тепер, коли б серце не тріснуло. А то видка як? Та нічого. Шкода. І у мене ні, мать твою. Ще, гляди, групи не дадуть. То на що ж валить буде, На голову? А нашому і валити не треба. Голову давно слід міняти». Ташиці якраз усю щетовідку викинули, розповзлася від пухлин. А тут якраз посвідчення чорнобильські почали перевіряти. І йому відмовили, бо, значить, усіх папірців, яких треба, не було. Ну, довідки там про гроші в зоні зароблені, накази про відрядження, всяка канцелярщина. Аж нарешті й до нього, як до жирафа, дійшло, що дурень. Тільки очима закліпав. Бо вийшло на те, що я й казав давно. Ніякому дітьку ти не потрібен зі своїми подвигами. Ідеаліст, патріот задрипаний. Він знаєте, як собі думав? Нащо йому ті гроші, відрядження, добові, у зоні ж годували, чу, як биків на заріз? Задурно. Держава опромінює, держава й платить. А тобі та радіація тільки на користь. Розумнішим будеш. Ну, а потім послали в ці довідки на спірну комісію. А там йому дамочка така правдолюбна, полум'яна, як Клара Цеткін. А може би взагалі в зеленому мисі сиділи, а в Чорнобиль лиш раз на годинку заїхали.